Цей обід нагадував катування. Я хапав ротом повітря, сподіваючись, що хоч би так каша трошки вистигне, перш ніж я її проковтну. Але повітря було теплим і солоним. Зрештою, я вже не міг їсти, і, щоб уникнути даремних пояснень, просто перевалився на інший бік і таким чином опинився за спиною галі, яка мене годувала. «Ти чого?» – запитала вона здивовано. «Хіба не смакує?» «Ну, як собі знаєш?» У моєму роті все палало, язиком я скочував у грудочки слизову, яка відшарувалася через опік і виполював їх на підстилку. Але цей біль потихеньку вщух, і я заснув. Збудив мене голос Петра, який повернувся. Я лежав так само нерухомо і вдавав із себе сплячого, але дослухався до їхньої розмови. «І на біса було стільки харчів із собою тягнути», – обурювався Петро. «Ми що, в голодний край їхали?» «Він їв?» «А вже ж! Я йому каші дала. Не лаявся такий сумирний, як теля. «А що, як тебе запетлювати? Ти хвицатися зачнеш, га?» «Я копачку приніс. Копачки тут якісь малі, мов, для дітей. «Ти їж, їж, бо вже зимне. А чому каша не солона? А хто турбинку з сільотим казахським дітлахам подарував? Я?» Гаразд, гаразд, гамуйся. Він про щось потякав? Ні. Шкода, що дівка втекла. Якби їх обох зашморнути, то він би нам усе розповів. Їхня тиха сімейна бесіда, в якій я не почув ні особливої ненависті до себе, ні якоїсь очевидної чи прихованої погрози, підштовхнула мене до того, щоб заговорити до них. Я вдав, що прокидаюся, голосно зітхнув, покрутився, потім повернувся на інший бік до них обличчя. Вони мовчки дивилися на мене. — Диви, збудився, — видохнув Петро. — Добрий вечір, — сказав я. «Добрий, — Добрий-добрий, — посміхнувся Петро і погладив свої вуса. — А чого це ти такий веселий? — Чого веселий? Я не веселий. Не репетуєш, ні матюкаєшся, я знизав плечима. Петро дістав люльку, прикурив від вогнища. — Якийсь він не такий, — сказав, повернувшись до Галі, і видихнув тютюновий дим. — Його спіймали, зв'язали, а він — добрий вечір, — каже. — Хіба ж так годиться? — Та, може, чемна людина, — вступилася за мене Галя, — не хоче сваритися, хоче в мирі жити. — А то ж, заки ми його не розв'яжемо, а далі? «Послухайте, – сказав я, вже втомившись слухати про себе в третій особі. – Скажіть, чого ви від мене хочете? І все з'ясуємо». Петра і Галю ніби спантиличила така конкретна пропозиція з мого боку. Вони перезернулися. «Ну, якщо конкретно, – промовив нарешті Петро, – я ось копачку дістав. Копатимеш під нашим наглядом. Ти ж знаєш, де копати?» «За три сажні від старої криниці», – монотонно сказав я, пригадавши старий донос. «Ну, а де та криниця?» «За огрошою форту». «Немає вже там давно жодної криниці». Петро пронизливо дивився мені в очі, наче зловив на брехні. «Гляди, поки не знайдеш те, що Тарас Григорович закопав, спокою тобі не дамо». «Хоч би руки розв'язали на часинку». Протягнув я натомлено, бо усвідомлював, що далі конкретну розмову вести вже не варто. «Не розв'яжемо, не сподівайся», – сказав Петро. «Ось коли спогадаєш, як знайти те місце, тоді розв'яжемо і дамо тобі копанку в руки, щоб як Ленін на суботнику». Я знову лежав на боці. Мої затерплі руки і ноги давалися в знаки. Вони здавалися не частиною мого тіла, а якимось прив'язаним до мене баластом, який заважав рухатись і почуватися вільним. З неба спускалася темрява. Потрісколо багаття за моєю спиною. Біля нього про щось перешіптувалося Петро зі своєю галою. На душі в мене було гидко, поруч не було гулі, і чомусь усе з нею пов'язане тепер здавалося сном, а весь жах сьогоднішнього дня – просто повернення до реальності. Київська реальність наздогнала мене. Знайшла та зв'язала по руках і ногах. І це була тільки частина тієї реальності, яка могла мене наздогнати. Не краща і не гірша, а просто частина. І ось я лежав на підстилці, яку знизу підігрівав пісок. Боліли зап'ястки, що її гризла мотузка. Всеньке тіло нило і ломило. Залишалося тільки зціпити зуби і лежати, очікуючи на ту мить, коли змучене тіло засне, і я знетямлюся разом із ним. Де тепер моя гуля? Куди вона втекла? Аби тільки з нею все було гаразд. Уночі я прокинувся під високими зорями. Почув подвійне дихання Петра і Галі, які лежали на своїй підстилці метрів зотри від мене. Вони наче зумисно рягли по той бік погаслого багаття, над яким стояла тринога. Мирна ніч налаштовувала на спокійний плин думок. Праворуч від них лежали мій рюкзак і подвійний баул гулі. Ні Петро, ні Галя їх не торкалися, що зараз мені здалося дивним. Тільки каністра з водою лежала біля згаслого вогнища. Я подивився на наші з гулою речі. Невже записана в новій Конституції України повага до власності не дозволила моїм тюремникам поцікавитися вмістом рюкзака і баула? Адже там і рукопис Гершовича, і донос рапорт ротмістра Палєєва, який, власне, і визначив мету моєї втечі мандрівки. Дивно, що вони навіть не запитали, що в нас там лежить». З одного боку, така їхня поведінка мене дещо заспокоювала, та й від самого початку було в їхній агресивності якесь дилетанство, непрофесіоналізм, що не дозволяло сприймати їх як серйозну загрозу моєму життю. Вони наче бавилися в агресивність. Я згадав усе, що знав і чув про Унаунсо в Києві. Згадав різкі й агресивні гасла, маніфести, передибурчі програми, і за якоюсь дивною асоціацією виплив із далекого минулого театр Леся Курбаса. Так, у їхній агресивності було щось театральне. Заколисаний цими роздумами я знову заснув. Спав я міцно, але мене тривожили якісь дивні звуки. Чи то схлипи, чи то скрики. Потім я побачив сон, гулю, її вродливе чисте обличчя, карі очі навпроти моїх очей. Ми наче розмовляли в сні очима. А потім я погладив рукою її волосся, таке м'яке, шовкове. І її подих, солодко-солоний, легкий. Я перехоплював його ротом і робив своїм подихом. Я хотів, щоб ми дихали одним і тим самим повітрям, щоб у нас усе було спільне і тільки наше. Я прокинувся від доторку її гарячих сухих вуст до мого чола».